Кого б'ють? «Ой, Дмитре, ти проклята дитино. За що ж ти його так караєш? Та ж він тобі буде татом!» «А я для того і тепер б'ю, бо потом якось не випадає тата бити», говорить Дмитро і молотив знову. «Маєш злодію, ти пройди світе волоцюго! А як ще раз тебе тут прихоплю, то уб'ю на смерть! Тепер марш!» Дмитро зліз з лавра, Підніс його обіруч поперед себе і майже виніс до перелазу та бебехнув ним на вулицю, як приколотком соломи. Лавро тогнав тяжко, піднявся на силу і пішов у чотири боки попід плоти додому. Він не посмів і словом обізватися, бо Дмитро готовий був підбігти та побити ще дужче. Дмитро, сипаючи тяжко, відчинив сіношні двері і випустив маму, що дерлася на двір.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 «Коли? Ще вчора. Я так його вуйку випарив, що, а, буде лизатися якийсь місяць. Добре справився. Ну, їдь до міста, а я мамі саме ще скажу, щоби не дуріла». Ще того дня побачив Шевко Костиху, як ішла селом. «Сестро, ходіть на сюди, щось вам маю сказати». Костиха догадалася, що Шевко хоче їй сказати, але годі було не піти. «Ну, коли весілля, сестро?»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 Бо інакше я його від війська не вбережу, а тоді поставте собі з Гаврусем шатро на пустці, там, де, звичайно, ставлять зайшлі цигани, буде вам добре, як голуб'ятам у гніздечку. Ти будеш ворожити, а він нехаучиться завчасно коні красти, а може, вже вміє. От не сміялись би ви з мене, бідної, я вже й так маю з себе досить. Чора той, гунцвот Дмитро, так його тяжко скарав, дуже добре зробив.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 Таким способом вилікувався Лавро не лише від побоїв, але й любощів. Він був би не лиш не пішов до Костихи, хоч вона переказувала до нього, але навіть не хотів на неї подивитися.